wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bil'atin dhalalah wa kullu dharratin fi Ayolah ayuhal ikhwana 'azakumullah kepada jamaah Masjid Imam Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syara' Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kita masih membahas tentang Ahlussunnah mengajak kepada persatuan. Jadi Ahlussunnah mengajak kepada persatuan. Kita masih membahas poin yang ke-80. Persatuan umat Islam. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada kajian sebelumnya bahwa Ahlussunnah mengajak kepada persatuan dengan dasar ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'tashimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu. Hendalah kalian berpegang semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Persatuan yang dikehendaki dalam Islam yaitu persatuan di atas Al-Qur'an dan Sunnah al-bahmis salaf. Persatuan yang dikehendaki dalam Islam Persatuan di atas akidah dan manhaj yang benar. Persatuan yang digendaki dalam Islam, yaitu agar manusia bersatu di atas agama yang hak, di atas agama Islam, yang sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW yang sahih, menurut pemahaman salamu salamu Persatuan yang digendaki, persatuan yang terlaksana di dalamnya Bagaimana manusia menegakkan Tauhid kepada Allah, mengingkari segala macam bentuk kesyirikan persatuan dalam melaksanakan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, persatuan mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan makziat. Maka dalam persatuan itu tidak tidak akan lepas adanya amar mal nahi munkar. Makanya setelah Allah menyebutkan wa'tashimu wa bihabl jamii'a wala tafarraquu sampai akhir ayat, kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman wala taqum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun. انتم ليت ayatnya dalam surah Ali Imran setelah Allah menyebutkan di ayat 103 wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bain qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafah hufratin minan nar Kedzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Kemudian di ayat 104-nya, wa taqum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hati kalian maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara dan kalian pada saat itu sudah berada di tepi jurang Jahannam, atau di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat tersebutnya: Wataku mingkum umatu yadzaunal khair. Nandalah da ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan wa ya'muruuna bil ma'ruf dan menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan berbuat yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan melarang manusia dari kemungkaran wa ulaaika humul muflihun dan mereka adalah orang-orang yang sukses kemudian di ayat 105nya lagi ditekankan lagi tentang tidak bolehnya berpecah lagi. Wa la ta kunukaladina ta farroku wakhtalaku mimbar dimajahum al bayinat wa ulai kalahum adabun azim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah, seperti orang yang berselisih. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan dan bagi mereka adab yang besar. Kemudian di hasil senamnya menjelaskan tentang orang-orang yang nanti mukanya itu putih di hari kiamat dan hitam di hari kiamat. Adapun orang-orang yang hitam adalah orang kafir dan juga ahlul bidah. Adapun yang putih adalah ahlul sunnah. Begitu penjelasan Ibn Abbas. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang adanya manusia yang selalu menyuruh. Kepada Mengajak kepada kebaikan Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar Jadi Dalam mengajak manusia kepada persatuan Tidak lepas daripada Amar ma'ruf nahi mungkar Dan juga dalam berjamaah Tidak lepas juga dari Tawun ta alal birri wa taqwa Wa ta'awanu alal birri wa ta al taqwa Wa la ta'awanu alal ismi wa la'udwan Janganlah kalian tolong melang Perbuatan baik dan taqwa Dan janganlah kalian tolong melang Perbuatan dosenam, dan permusuhan sekarang kita akan bahas eh, ayat, hadis dan juga bagaimana supaya kita bisa bersatu di atas Islam dan sunnah Dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan Yang belum kita bahas ayat dalam surah Ar-Rum Kita akan bahas penjelasan surah Ar-Rum Untuk melihat surah Ar-Rum, surah yang ke-30 Surah telebun surah ali imran sudah kita bahas dan saya ringkaskan penjelasan al-hafidh ibn katsir dalam tafsirnya pada kajian sebelumnya. Sekarang kita akan masuk penjelasan dari surah ar-rum. Allah berfirman di dalam surah ar-rum surah 30 ayat 30 sampai ayat 32. Yang bawa mushafnya dibuka mushaf Al Qurannya, dilihat mushaf Al Qurannya, antum bacaan, antum lihat, diambil mushafnya, antum lihat, Mushafnya, antum lihat. Allah berfirman: فَأَقِمْ وَجَاهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْدِينُ الْقَيِيمُ وَلَكِنَّ أَقْرَأَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهُ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الله berfirman dalam سورة الروم سورة ينكذ قبله آيات تقبله سنبه آيات تقبله دوا الله berfirman فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْ dan dalam kalian menghadapkan wajah kalian lidini hanifa kepada agama yang lurus. Fitrah Allah lati fataran nase aleha yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Arti fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. La tabdi dari halqilla tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Zalikah Diniul Qaim yang demikianlah agama yang lurus, walaupun naksiran nasilaya ramun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibinailai dalam keadaan bertaubat kepada Allah, wataku dan bertakwalah kepadanya, waakimu salat dan dirikanlah salat, walataku munamushrikin dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, min al-ladin farqu dinihum. Yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka wak manusia dan mereka menjadi bergolong-golongan kullu hisbim bimaladhim farihun dan setiap golongan berbangga dengan golongannya Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32 di dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala di ayat 30nya menjelaskan fa'aqim wajahka lidini hanifah tindaknya kalian menghadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus dijelaskan saya ringkas dari penjelasan al-hafiq imnul Katsir dalam tafsirnya jadi kalimat fa'aqim wajahka lidini hanifah فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك الكمال وأنت مع ذلك لازم, فطر لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman: "Dan sesungguhnya Allah tidak memiliki sesama yang berhak atas diri-Nya kecuali Dia sendiri. Sesungguh Dia yang mengatur segala sesuatu. Sesungguh Dia yang mengatur segala sesuatu. Sesungguh Dia yang mengatur segala sesuatu. Sesungguh Dia yang mengatur segala sesuatu. Sesungguh dari Hanifiah milahni Ibrahim Yang Allah telah menunjukkan kamu di atasnya Menyempurnakan kamu Dengannya Dengan sepuncak-puncak kesempurnaan Dan kau Meskipun demikian tetap berpegang kepada fitrah Yang selamat Yang Allah ciptakan Makhluk ini di atasnya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk ini Untuk mengenal Allah Allah menciptakan makhluk ini untuk mengenal Allah. Allah ciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah. Bahawasanya tiada ilah yang berhak diibadahim dan kan hanya Allah saja. Sebagaimana telah terdahulu dalam surah Al-Araf, surah yang ketujuh ayat 172. Allah berfirman. Wa id aqad arabu kamil bani adam min zuhurihim suriyatuhu muashidhum alanfusim alastubirabikum qaulu bila shahidna antaqud yoom alqiyamati inna kun anhada qafilin. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu Adam, dari tulang belakang mereka, dan Allah menjadikan saksi atas diri mereka, bukankah aku Rab kalian, mereka semua menjawab, kami menyaksikan pada Allah, supaya kalian tidak berkata nanti pada hari kiamat, sesungguhnya kami lalai daripada ini. Artinya Allah sudah mengambil saksi kepada seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat bahwa Allah bersaksi bahwa Akulah Rabb kalian dan mereka sudah menyaksikan demikian. Apa menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam fitrah di atas Islam. Manusia diciptakan dalam fitrah itu di atas Islam. Kemudian dzalika dinul qayyim, yang demikian agama yang lurus. Artinya hendaklah kalian berpegang teguh dengan Agama Islam ini syariat yang fitrah ini agama yang tegak di atas kebenaran. Kemudian wattaqu nalah kalian takut kepada Allah. Wa aqimussalah dirikanlah salat wa la takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Ini yang jadi syahid dalam pembahasan kita tentang tidak bolehnya seperti kaum musyrikin Dengan berpecah belah Minalladina faraqudinam Wa kanun syia'a kullu hizbin bimladayhim Farihun Walatakuna minum musyrikin Ay kunu Minal muwahidin Al lahul ibadah La yuriduna biha siwahu Indah kalian Menjadi orang-orang yang mentafidkan Allah Mengikhlaskan ibadah Hanya kepada Allah Dan tidak mengendaki yang lainnya jadi jangan seperti kaum musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang mereka menyekutukan Allah. Tapi indahnya kalian menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Dan jangan kalian seperti kaum musyrikin yang menyekutukan Allah. Yaitu mereka minalladzina faraqu <tuh> dinahum wa kanu syi'a <sesuai> kullu hizbin bima farihun. Yaitu dari orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Dijelaskan oleh Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah SAW, لَا تَقُونُ مِلَا مُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَدْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ اَيْ بَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ وَآمَنُوا بِبَعْدٍ وَكَفَرُ بِبَعْدٍ وَقَرَى بَعْدُهُمْ فَارَقُوا دِينَهُمْ اَيْ تَرَقُوهُ وَرَاءَ ذُهُرِهِمْ وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبادة الأوثان وسائر أديان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صدر الأول من الصحابة وتابعين وأئمة المسلمين في قديم الذهر في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئ إلى رسول الله عن الفرقة الناجية منهم فقال من كان على معن عليه اليوم وأصحابه Dijelaskan oleh Al-Habib Nukathir. Dan janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang telah memecah belah agama mereka. Dan mereka bergolong-golongan. Dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin yang memecah belak agama mereka. Yang mengganti dan merubah mereka beriman kepada sebagian. Dan kufur kepada sebagian. Dan sebagian ahli kirawat membaca... Bukan Farraku. Sebagian lagi orang membaca Farraku Dinahum. Minal ladira Farraku Dinahum. Ada juga yang membaca dengan Farraku Dinahum. Aitarakuhu wara azhourim. Yaitu mereka meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti mereka itu seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah, penyembah berhala dan seluruh dari agama-agama yang batil selain dari ahli islam akan tetapi umat ini itu umat islam umat islam juga umat islam ini juga ber, berselisih diantara mereka menjadi bergolong-golongan dan semuanya sesat umat islam juga berselisih dan berpecah belah bergolong-golongan semuanya sesat Kulluha <kuluhadolala>, semuanya sesat Ila wahidah kecuali satu. Mereka adalah ahlusunnah wajahah. Mereka adalah ahlusunnah wajahah. Itu ahlusunnah wajahah. Rasulullah mengkadir. yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada apa yang tersenakan oleh generasi pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat, tabiin dan imam-imam kaum muslimin yang mengikuti mereka. Pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, zaman dahulu artinya di abad pertama, kedua dan zaman sekarang pada zaman Mukathir itu abad ketujuh. Sebagaimana diruaskan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, maka Nabi menjawab, saw. Mengkana alimah an alihiyu mu ashabi. Golongan yang selamat itu itu golongan yang mengikuti aku. Pada hari ini dan para sahabatku. Artinya Nabi SAW, ini dalam tafsir muqathir. Nabi SAW sudah menyebutkan bahawa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Saya taftariku umatnya ala thalafin wa sabi'ina firqah kullu harfin nar ila wahidah. Bahawa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu yang masuk syurga. Yang masuk syurga itu dijelaskan oleh Rasulullah yaitu al-jamaah. Yang maksud syurga itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ma'ana walhilyawu ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Itulah alusuna waljamaah. Itu orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Kita hendak maksud dengan alusuna waljamaah yang dikatakan alusuna berpegang kepada sunnah Nabi SAW dikatakan berjamaah karena mereka mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ketika beliau menjelaskan minalladzina farraqud dinahum في تورا غرام جبلاغا ممريكا قطب اليوم مع أن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده وهؤلاء المشركون فرقوا منهم من يعبد أصنام والأوثان منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم يعبد الأولياء والصالحين ومنهم يهود ومنهم نصارى ولهذا قال wa kanu syi'a ay kullu firqatin tahazzabat wa ta'assabat ala nasri ma ma'ha minal batil wa munabadati ghayrihim wa muharabatihim qala syekh abdurrahman bin nasser as'adi rahimahullahu dalam tafsirnya taysir karimurrahman fi tafsir kalamul manan jadi orang-orang mencabla agama mereka menjadi golongan-golongan padahal agama ini satu agama ini satu Iaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah saja Sedangkan kaum musyrikin Mereka memecah belah Di antara mereka ada yang menyembah berhala Di antara mereka ada yang menyembah matahari Di antara mereka ada yang menyembah bulan Di antara mereka ada yang menyembah wali-wali Di antara mereka ada menyembah orang-orang soleh Di antara mereka ada Yahudi Di antara mereka ada Nasrani Karena itu Allah menyebutkan Waqanu syia'ah mereka bergolong-golongan ai eh, setiap golongan yaitu setiap golongan berkelompok dan fanatik untuk membela kebatilan yang ada pada agamanya dan menjauhkan yang lainnya dan memerangi yang lainnya kul hizbin bimaladay farihun setiap golongan berbangga dengan golongannya yaitu dari ilmu yang menyalahi ilmunya para rasul mereka berbangga kerana mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran mereka bergembira atau berbangga yahkumuna li anfusihim bi anna al-haq wa anna ghairahum ala batil wa fi hadha tahzir tahzirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarraqihim firaqa kull firq كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء ولا إما والأخوة والأخوة الإيماني قد أعقدها قد أعقدها الله وربطها أتم ربط فما بال فما بال ذلك كله يلغي ويبنى تفرق والشياق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروء خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميزوا بها بعضهم على بعض فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان فعظم وقاصدين التي كاد بها المسلمين قتني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعيدي رحمه الله mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran dan selain mereka di atas kebatilan dan ini merupakan ancaman bagi kaum muslimin agar mereka tidak berpecah belah tidak berkelompok-kelompok tidak bergolong-golongan yang setiap golongan fanatik dengan apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilannya maka mereka menjadi sama seperti kaum musyrikin dalam berpecah belah bahkan agama ini satu rasulnya satu, yaitu Muhammad SAW dan ilahnya satu, Allah SWT dan kebanyakan perkara agama terjadi padanya ijma' diantara ulama dan para imam dan persaudaraan iman tetap Allah ikat dengan sekuat-kuat ikatan maka kenapa ikatan ini dihilangkan dan dibangun di atasnya perpecahan di antara kaum muslimin atas masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah buruk yang sifatnya khilafiah yang kenapa mereka menyesatkan sebagian mereka yang lainnya dan sebagian yang berbeda dengan yang lainnya bukankah ini termasuk dari godaan syaitan dan sebesar-besar tujuan syaitan yang menipu kaum muslimin wa fi jam'i kalimatihim wa izalati ma bainahum min shiqaq al mabni ala dhalika al asl al batil illa min afdal jihad fi sabilillah wa aqwa al a'mal bukankah berusaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perselisihan yang dibangun di atas asas yang batil melainkan Usaha ini untuk menyatukan termasuk seutama-utama jihad izan Allah. Dan usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin termasuk amal yang dapat mendekat. Seutama-utama amal yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tahisir karimurahman fi tafsir, tafsir kalam ilmanan. Kalau kita lihat dari ayat ini. Surah Ar-Rum. Ayat 30 sampai ayat 32 untuk mencatat untuk mencatat yang dapat kita ambil faedah yang kita bisa terdaburkan dari tiga ayat ini yang pertama yang pertama ikhtiarul islam dinan yang pertama itu dipilihnya agama islam yang merupakan satu-satunya agama yang hak yang seluruh kaum muslimin wajib menghadap kepadanya artinya seluruh muslim wajib menghadap kepada agama ini agama yang hak, agama islam Dan sering saya ulang bahwa selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah s.a.w. Yang agama yang diredua oleh Allah agama Islam. Agama yang hak agama Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Dan manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Yang dimaksud fitrah dalam ayat itu, yaitu Islam. Yang dimaksud fitrah dalam surah Rum ayat 30, fitrah itu maksudnya Islam fitratallahi latifatran nasa alaiha yaitu fitrah islam seperti hadis nabi yang sahih dia kata imam bukhari muslim kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yimajisani setiap anak lahir dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan islam maka kedua orang tuanya menjadikan dia yahudi atau nasrani atau majusi kalau kedua orang tuanya Muslim, dalam Qur'an Muslim disebutkan fa'inka na Muslima ini fa Muslimun. Apabila kedua orang tuanya Muslim, maka anaknya juga Muslim. Jadi fitrah yang dimaksud adalah Islam, seperti disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir dan tafsir yang lainnya, Ibn Jareer atau Barid dan juga dalam syarah hadisnya dalam kitab Fathul Barid yang lainnya. Bahwa fitrah disebut itu Islam. Makanya wajib untuk menghadap kepada agama fitrah ini semua manusia untuk menghadap agama Islam dan wajib mengikuti agama yang hak ini. Yang kedua, yaitu wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa 'budillah lahu din Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Maksudnya Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dicatat, dicatat Tolongnya main hp itu Yang belakangnya main hp Jadi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Mentauhidkan Allah Sebabnya Allah berfirman Fa'budillah mukhlesan lahuddin Beribadah kepada Allah dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Mengkhususkan agama semata Allah. Yang ketiga, wajibul ihtimam bil ilmin nafi' al-munṣir ila marḍatillah. Yang ketiga, wajibnya kita perhatian kepada ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keridhaan Allah. Wajibnya kita perhatikan kepada ilmu yang bermanfaat, artinya kita wajib belajar ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita ikhtimam, memperhatikan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita sia, kalau kita lihat kebodohan itu sebab dari semua bencana. Kebodohan itu merupakan sebab dari semua bencana, semua kerusakan itu disebabkan karena kebodohan. Yang keempat, al-mubadara tuh amalin salihah, bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau kita sudah menuntut ilmu syari, maka kita harus segera untuk mengamalkan ilmu syari itu dengan ikhlas karena Allah dan itibat mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Yang kelima al-inada al inabatu ila Allah taala Yang kelima bertaubat kepada Allah taala ta Munibin ilaihi wattaqu munibin ilaihi wattaqu Artinya munibin artinya wajibnya bertaubat kepada Allah taala Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madari al Salikin, Al-munibu ilallahi al-musri ila marzatihi Al-raji ilaih kulla wakti Al-mutaqaddim ila mahabbihi Kata Imam Ibn Qayyim al dalam kitabnya Madari Shadikin Juz yang pertama Orang yang bertaubat kepada Allah Yang segera dia bertaubat menunjukkan kepada Allah Yang selalu kembali kepada Allah setiap waktu <tuh> yang dia berusaha untuk maju untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala <tuh> yang keenam Faidah yang keenam dari ayat ini al khaufu minallahi wa taqwallah yang keenam, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Takut kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah s.w.t Dengan takut Dan takwa kepada Allah Maka seorang muslim akan membina dirinya Untuk terus bertakwa kepada Allah Menjauhi kezaliman Dan menjauhi juga menzalimi orang lain sebab kezaliman mengikuti hawa nafsu dan tidak takut kepada Allah, ini sebab yang utama manusia berpecah belah. Kalau dia sudah tidak takut kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah dan dia mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketujuh. Yang ketujuh dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan salat iqamatus shalah. Tapi menegakkan salat ini harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi bersabda salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahawa kalau orang menegakkan sholat sesuai dengan sunnah, dari mulai waktunya, kemudian e, keifiatnya, caranya sesuai dengan contoh Nabi SAW, kemudian dia khusyur, tumanina dan mengerjakan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Menegakkan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Maka ini merupakan sebesar-besar cara untuk bersatu dan berjamaahnya kaum muslimin. Artinya berjamaah dan bersatunya kaum muslimin, kaum salat berjamaah. Yang kedelapan Wujubut tauhidillah azza wajal wa nafdzis syirk bi kulli suwarihi wa khasmih. Jadi wajibnya mentauhidkan Allah azza wajal. Yang kedelapan Wajibnya mentauhidkan Allah Azza wajalla dan meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya dan juga bagiannya Jadi mentauhidkan Allah Azza wajalla meninggalkan Kisahkan dengan segala bentuknya dan bagiannya. Jadi kalau kita lihat di sini kalimat Tauhid merupakan asas Tauhidul Kalimah. Kalimat Tauhid asas Tauhidul Kalimah. Jadi kalimat Tauhid itu merupakan asas untuk menyatukan kalimat kaum Muslimin. Jadi harus mengajak kaum Muslimin di atas Tauhid. Kemudian yang kesembilan. Wujubul bara'ah minasy-syirk wal musyrikin. Wujubul bara'ah minasy-syirk wal musyrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wajibnya kita berlepas diri kesyirikan dan orang-orang musyrik. musyrik. Yang ke 10 Hormatul Iftirah fitdin Islami. Haramnya berpecah belah dalam agama Islam. Yang sepuluh, haramnya berpecah belah dalam agama Islam. Kemudian yang kesepuluh. Wajib untuk memasuk Kitab dan Sunnah atas faham Salafus Salih. Wajib untuk memasuk Kitab dan Sunnah atas faham Salafus Salih. Wajibnya berpegang kepada Al Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Itu sebelas fawaid Dari tiga ayat Dan Al-Hafid Muqathir menjelaskan bahwa golongan yang selamat itu hanya satu Itu al Sunnah wa Jama'ah Yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah wa Fahmi salat. Kemudian penjelasan Syekh Abd Rahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya, beliau memberikan dari tafsirnya itu, ada tiga ketentuan yang beliau berikan ketika menjelaskan tentang ayat ini. Abd al Dabit al-Awwal, Dabit yang pertama, ketentuan yang pertama, kata beliau, yaitu kalau kita kesimpulkan penjelasan Syekh Sa'di ini topik yang pertama itu muraatu ma sadrul ummah min umur din yang pertama kita harus memperhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini dalam urusan-urusan agama yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya yang kaum muslimin wajib berpegang teguh kepadanya pada bagian ثاني ketentuan yang kedua yaitu muraatul ukhuwah alimaniyah dan hak-haknya yaitu memperhatikan persaudaraan iman dan hak-haknya hal ini memperhatikan tentang persaudaraan iman dan hak-haknya antara muslim dengan muslim kalau berbeda ya masih ada perbedaan di antara manusia tapi tetap hak muslim dengan muslim harus dijaga, enggak boleh dizalimi. Tetap muslim, haram hartanya, haram darahnya. Haram juga kehormatannya antara muslim dengan muslim lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna di wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmatiyamikum hadha, fi syahrikum hadha, fi balikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, Harta kalian, kehormatan kalian haram diantara kalian. Sesama kaum muslimin. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan di negeri ini. Dan hadithus sahirat, Bukhari muslim dan yang lainnya. Nabi sampaikan pada waktu hajatul wada'ah. Jadi hak kaum muslimin tetap dijaga. Sebab Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mu'min itu bersaudara. Faaslihu bayna akhwaikum. Wattakullahi lakum durhamun. Janda kalian perbaiki islah di antara mereka dan bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga itu tabit al-talib makannya mel al umul khafiyyati atau il masail istihadhi alati yasuqul ixtilafu fiha, fal-amru fiha wasiy. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah ijtihadiyah yang boleh orang ikhtilaf, Maka perkara ini luas. Tapi yang harus diperhatikan, وَيَمْبَقْيَ الْمُسْلِيمِينَ أَلَّا يَجَعْلُ مِنْهُ fil فِي wa وَتَحَزُّبُ Jadi yang harus diperhatikan, oleh kaum muslimin, jangan menjadikan masalah-masalah yang betul-betul terjadi atau khilaf itu terjadi Sebagai sebab untuk berpecah belah dan bergolong-golongan Masalah ijtihah dia tetap ada Dan pintu ijtihah tidak tertutup Karena ilmu itu tetap berkembang Ilmu tidak jumut tidak Berkembang ilmu ini Dan kita wajib mengikuti dalil Dari Quran dan Sunnah Yang harus kita perhatikan harus mengikuti dalil Ini penjelasan tentang tentang ayat. Kemudian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Tumben lihat di di akhir poin ini poin yang ke-90 disebutkan hadis Hudzaifah Ibnu al-Yamman saya akan bacakan lengkap hadisnya Hudzaifah Ibnu al-Yamman di akhir di halaman 609 di syara akidah al Sunnah jamaah saya akan bacakan lengkap hadisnya an huzaifah ibn al-yaman yakul kanan nasuh yas'aluna rasulullah an al-khayri wa kuntu as'alu an al-sharri makhafata yudhrikan fa ya rasulallah inna kunna fi jahiliyatin wa sharr wa ja'anallah bihada al-khayr faal ba'da hadal khair sharrun قال نعم، فقلت هل بعد ذلك بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخن. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر. فقلت فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم. دعات على أبو جهنم من أجابهم إليها قادفوا فيها. فقلت يا رسل الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسل الله فما ترى إن أدرقني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تقن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفراق كلها ولو أنت عضى على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك dari Daruhudayfa ibnul Yaman radhiyallahu anhi berkata, itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu anhu tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Udhayfa bertanya kepada Nabi sallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Kenapa? Karena khawatir kejelekan atau keburukan itu menghampiriku. Aku berkata wahai Rasulullah. Sesungguhnya dahulu kami berada pada kejahilian dan kejelekan Yaitu keburukan Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami Lalu apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah menjawab Iya Aku bertanya lagi Apakah setelah keburukan ada kebaikan? Beliau menjawab Iya Tapi di dalamnya ada asap, ada kekeruhan Aku bertanya lagi Apa kekeruhan itu? Beliau menjawab satu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya Lalu kau bertanya apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan Beliau menjawab iya yaitu adanya para dai para ustad para penyeru yang berada di pintu-pintu neraka jahanam Siapa yang menjawab seruan mereka Maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalam neraka Aku bertanya wahai Rasulullah Terangkan ciri-ciri atau sifat-sifat mereka kepada kami Beliau menjawab Iya Mereka adalah satu kaum Yang kulit mereka sama dengan kulit kita Dan mereka berbicara dengan bahasa kita Aku bertanya wahai Rasulullah Apa yang kau perintahkan kepada aku Jika aku menjumpai hal itu Beliau menjawab, Engkau harus tetap komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu kau berkata lagi, Bagaimana jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau bersabda, Maka jauhilah, Berlepaslah dari semua golongan-golongan tersebut. Walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu. Dan engkau tetap dalam keadaan demikian. Hadis ini sahih, Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Dan dis, Dibawakan juga Di sini oleh Syekh Al-Banlam Sel-sela hadith Al-Sahiyah Di Juz yang ke-6 Nabi menyebutkan di sini Jadi setelah kebaikan Ada kejelekan, Jadi setelah kebaikan itu Ada kejelekan, Ada keburukan Artinya setelah kebaikan datangnya agama Islam ini itu nanti setelah itu setelah wafatnya Rasulullah itu ada keburukan lagi keburukan apa maksudnya fitnah-fitnah yang muncul setelah berlalunya dua khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan muncul fitnah itu keburukan itu pada terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai beliau terbunuh itu timbulnya kelompok khawarij. Kemudian disebutkan lagi apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Kata Nabi ada, tapi dalamnya ada kekeruhan. Yaitu adanya kerusakan, adanya kedengkian, rusaknya yang dimaksud rusak rusaknya hati. Jadi kebaikan setelah itu tidak murni lagi. Kebaikan tidak murni lagi. Phidakan dalamnya ada ada asap itu kerancuan dalam memahami agama ini. Jadi kalau kita lihat bahawa dalam pengertian itu bahawa bahasa tersebut bukan kebaikan yang murni tapi tercampur dengan kekeruhan. Kemudian kekeruhan itu juga merusak hati manusia. Nabi menyebutkan yaitu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Khalifah Utsman, yaitu ada kaum yang di zamannya Khalifah Utsman, di zamannya Khalifah terakhir Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu, Kemudian zamannya Khalifat Rasid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ini sudah ada dua golongan yang sesat, dua firqah yang sesat, yaitu Syiah dan Khawarij Jadi kaum di sini mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku, memberi petunjuk bukan dengan petunjuk new. Jadi mereka menyalahi sunnah, -sunnah Nabi Sallam, mengadakan bid'ah bid'ah yang baru dalam agama ini. Kata Nabi. Ta min Takdiruminguatungkir. Engkau mengetahui dan engkau mengingkari. Dan kemudian Nabi menyebutkan lagi, ada sesudah kebaikan itu ada kejelekan lagi. Hal ba'da dalikal khair min shar. Apakah sesudah kebaikan itu, ini tadinya kebaikannya sudah enggak murni, kebaikannya tidak <saan> Kemudian apakah sesudah kebaikan ada kejelekan lagi ada? Sesudah kebaikan oh, ada kejelekan. Tadi kebaikan sesudah wafatnya Nabi kebaikan tak murni. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi saw, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad saw, kemudian setelah itu ada lagi kejelekan. Apa kejelekannya? Nabi menyebutkan doaat alabu jannah, man ajabahum iray qadabu biha, iaitu dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam Barang siapa yang menyambut seruannya pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dai yang menyeru yang ada di pintu-pintu neraka jahanam, siapa yang menjawab seruannya maka mereka akan melempar orang itu ke dalamnya. Ini ulama-ulama su, dai-dai yang jelek yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam ini. Seperti dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Tauban radiyallahu an bersabda inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul al mudillin sesungguh yang paling akut-akutnya seumatku imam-imam yang menyesatkan da'i-da'i yang menyesatkan artinya setelah wafatnya khulafahur rasyidin radiyallahu al-ajma'in itu nanti ada da'i-da'i dan seterusnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang mengajak manusia ke pintu neraka Nabi menyebutkan dua da dai daidai Imam-imam Tokoh-tokoh Yang mengajak manusia kepada Kesesatan Kepada kesyirikan Kepada bid'ah Kepada kehancuran agama ini Maka Ibn Qayyim menyebutkan tentang Ulama su' Kata Ibn Qayyim para ulama su' Ulama yang menyeru kepada selain kebenaran Mereka duduk di pintu surga, Menyeru manusia ke surga Dengan perkataan mereka dan menyeru manusia ke neraka dengan perbuatan mereka. Setiap mulut mereka berkata ke manusia kemarilah. Maka berkata perbuatan mereka, janganlah kalian mendengar. Jika apa yang mereka seru itu kebenaran, maka pasti mereka orang pertama menjawab serentuh. Mereka pada gambarannya pemberi petunjuk, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para penyamun. Disebutkan, eh, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah menjelaskan tentang hadith ini hadis Udaifah ini kata beliau hadith yang agung dan mulia ini menunjukkan kepada kalian wahai orang Islam bahawa sekarang ini ada para da'i yang menyeru kepada berbagai macam kebatilan ya seperti menyeru kepada nasionalisme Arab komunisme, kapitalisme kemudian juga liberalisme kebebasan dalam beragama menyeru kepada pengumbaran hawa nafsu dan berbagai macam kerusakan mereka semua adalah penyeru yang ada di pintu-pintu neraka baik mereka mengetahui atau tidak siapa yang menjawab seruan kebatilan mereka maka akan dilempar ke neraka jahanam tidak dilakukan lagi bahwa hadis yang mulia ini termasuk dari berita kenabian dan dalil benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Karena beliau SAW mengabarkan hal yang akan terjadi sebelum itu terjadi Hal itu terjadi sebagaimana telah beliau beritakan Dan mereka adalah kaum yang kulitnya sama Berbicara sama dengan kita Dalam riwayat yang lain disebutkan Fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins kata nabi mereka ini para dai ini adalah orang-orang yang hatinya seperti hati setan mereka ini para dai ini di dalam tubuh manusia merekalah ulama su dan juga para umara para penguasa yang jahat yang mengajak manusia kepada kekafiran kepada kesyirikan kepada bid'ah kepada maksiat dan kepada kebebasan beragama udaibah bertanya lagi kaifa asna ya rasul in adra kandali Bagaimana kalau aku? Bagaimana apa yang aku lakukan jika aku bertemu dengan demikian? Tapi Nabi telah bersabda tasma' wa tathi'u amir wa indriba wa ughiza fasma' wa ati. Kata Nabi, "Taplah engkau mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa meskipun penguasa itu memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetaplah dengar dan taat kepada penguasa." Tapi kalau mereka menyuruh untuk berbuat maksiat boleh ma ma tidak boleh taat. La tha'ata fi mas'atiinnamata'ata fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, taat dalam yang ma'ruf. Ma Nabi juga bersabda, "Al mar'il muslim as wa tha'a fi ma ahabba wa kariha illa ay umira bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sama wa la tha'a." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa pada apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan <tuh> maka tidak boleh ia mendengar dan tidak boleh taat dan di hadis ini disebutkan disuruh berpegang kepada jamaah kaum muslimin artinya kita berkumpul di atas kebenaran dan kepada imam mereka kalau enggak ada jamaah kaum muslimin enggak ada juga pemimpinnya maka tinggalkan semua kelompok semua golongan tak serah di sini. Kemudian Quran Fitri Nasakumullah di hadis Uthayfa ini <coughs> disuruh kita untuk meninggalkan semua golongan, semua kelompok yang membawa kepada kesesatan, keperpecahan dan mereka sampai menumpahkan darah kaum Muslimin maka tinggalkan sini disuruh tinggalkan semua golongan, semua kelompok sampai kita menggigit akar pohon, sampai kita mendapatkan kematian jadi ini adalah perintah untuk menyingkir untuk menyelamatkan diri ketika terjadi fitnah, dan perintah ini menunjukkan wajib karena agama tidak akan selamat kecuali dengan itu jadi kita harus meninggalkan semua kelompok, semua golongan. Fawaid yang dapat kita ambil ini banyak fawaidnya. Jadi umat Islam di sini tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh bergolong-golongan, tidak boleh berjamaah-berjamaah yang persatuan-persatuan yang akan membawa kepada perpecahan kaum ke muslimin. Fawaidnya banyak di sini. Yang pertama, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu jamiin keutamaan para sahabat kemudian yang kedua para sahabat adalah orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam para sahabat orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam dan mereka sudah mengamalkan agama ini yang ketiga wajib kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat yang ketiga wajib bagi kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat yang keempat keutamaan sahabat Hudaifah Ibn Yaman beliau diberikan gelar dengan sahibus sir jadi orang yang diberitakan Rasulullah tentang rahasia yang tidak dikatakan oleh para sahabat yang lain jadi tahu tentang rahasia yang sahabat yang lain tidak tahu Utaifah ini sampai nama-nama orang munafik tahu semuanya. Utaifah. Diberitahu oleh Nabi SAW. Sampai Umar pernah tanya Rasul, Wahai Utaifah apakah Nabi menyebut aku termasuk orang munafik? Tidak. Begitu takutnya Umar. Padahal Umar sudah jelas dan pasti masuk sorga. Di zaman Rasulullah. Tapi tetap beliau punya rasa takut yang tinggi yang luar biasa Umar. Bertanya kepada Utaifah. Kemudian. Yang kelima. yaitu kita diperintahkan untuk bertanya masalah-masalah yang tidak jelas kita diperintahkan untuk bertanya tentang masalah-masalah yang tidak jelas yang keenam datangnya Islam dengan itu Nabi Muhammad SAW ini membawa hidayah membawa rahmat membawa kedamaian membawa rasa aman serta baiknya keadaan umat Jadi terus si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini membawa hidayah Membawa rahmat Membawa kedamaian Membawa rasa aman Di agama Islam ini membawa kedamaian Jadi kalau ada kekacauan Dinisbatkan kepada Islam ini enggak benar Islam membawa kepada kedamaian Kemudian fawaih terlanjutnya Bahawa nanti akan ada pemimpin dan tokoh yang tidak mengikuti sunnah dan mereka selalu melakukan bid'ah nanti akan ada pemimpin dan tokoh atau da'i yang tidak mengikuti sunnah yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah artinya ini menunjukkan bahawa e, mereka ini tidak berhukum dengan hukum Islam kemudian juga akan adanya da'i atau ustad penyeru kekesatan penyeru kesatan bid'ah yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang sesat kemudian tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah tidak boleh taat kepada memimpin dalam berbuat masyid kepada Allah. Dan lama di sini juga dilarang, yang terpawait selanjutnya, dan lama di sini dilarang untuk bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Di dalam berpecah belah. Di antara fawaitnya sini juga perintah untuk bersatu, berjamaah, di atas Islam dan sunnah. Kemudian yang terakhir, bahwa dakwah salat mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Bahwa dakwah salat mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Itu di antara fawaitnya. Jadi kalau kita simpulkan dari kajian kita dari dua pekan ini bahwa kita e, lihat banyaknya perpecahan perpecahan dilarang dan dianjurkan untuk bersatu bahkan perpecahan ini dilarang dalam Islam dan termasuk yang tidak dirayu oleh Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW. Nabi Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallam inna Allah yarda lakum thalatan lakum thalatan fayarda lakum an ta'buduhu wa wa an ta'tasimu jamian wa la tafarku, wa lakum kila wa qala wa kasratu su'al wa ida'at al Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tala basabda Rasulullah SAW sesungguhnya Allah redha kepada kalian tiga perkara dan Allah benci kepada kalian tiga perkara Allah redho kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itu yang pertama, yang kedua adalah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Jadi uh, tiga di sini disebutkan Allah redho kepada tiga. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua tidak boleh menyekutukan Allah, yang ketiga Yaitu, nyalakan berpegang untuk Allah dan jangan berpecah belah Dan Allah benci kepada kalian tiga perkara Itu kila wakal, katanya-katanya Membawa berita tanpa ada keterangan yang benar Yang kedua, Allah benci kepada kalian banyak bertanya Atau meminta Yang ketiga, Allah benci kepada kalian menghambur-hamburkan harta Ini hadis sahih, Ahmad dan Muslim. Ahmad dan Muslim. Nah, sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, untuk mencatat, di antara sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, yang pertama syirik. Yang pertama syirik. Sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, yang pertama syirik antum catat yang kedua al ibtida berbuat bid'ah mengadakan yang baru dalam agama ini itu ibtida perbuatan bid'ah di bid'ah ini memecah belah umat ini yang ketiga al jahl kebodohan ketiga kebodohan kebodohan ini yang membawa pada perpecahan ini, di tengah-tengah kaum muslimin yang keempat itibaul hawa mengikuti hawa nafsu yang kelima tahkimul akal wa taqdimu ala nusus menjadikan akal sebagai hakim dan mendaulukannya atas nas al-Quran dan sunnah. Yang kelima, menjadikan akal sebagai hakim. Dan mendaulukannya atas nas al-Quran dan sunnah. Yang keenam, at taasub wa taqlid. wa taqlid. Wa tasmimu ala tiba'il awa'id At-ta'asub wa taqlid wa tasmim ala tiba'il awa'id Iaitu fanatik Dan taqlid buta Dan terus menerus mengikuti kebiasaan Yang ada di masyarakat Ini membuat perpecahan Kemudian yang ketujuh ad-diah ya as-sayyi'ah Yang ketujuh yaitu propaganda-propaganda yang jelek terhadap Ahlusunnah. Jadi serangan-serangan dari Ahlul Bid'ah yang menuduh Ahlusunnah itu sesat atau Wahabi atau yang lainnya. Ini yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ad-diah ya as-sayyi'ah diddahlisunnah. itu diantaranya sebab-sebab uh, yang membawa manusia kepada perpecahan, Adapun kepada persatuan yang kebalikan daripada itu. Walaullah alam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih atas bahasa materi yang telah Ustaz sampaikan Jazakumullahu khairan Wabarakullahu fikum Dan di Khotar Islam pendengar dan pemerintah roja Kita memasuki sesi interaktif Sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya kepada Al Ustaz Kami berharap pertanyaan anda berkesesuaian dengan bahasan yang tadi kita simak bersama Silakan, bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau pesan singkat di 0819 89 -6543. Baik untuk yang pertama kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu silahkan 0218236543. 823 6543 6. Silahkan Hello, Assalamualaikum Waalaikumsalam yeah. Warahmatullahi Wabarakatuh Dari mana dengan uh, siapa Bapak? Uh, dengan Bapak Deki di Rawa Panjang Pak Deki Silahkan uh, Ini saya mau nanya uh, Saya setelah mengenal manhak salaf ini Bagaimana kiat-kiatnya agar tidak terkena subahat atau jamaah-jamaah yang ada di Indonesia ini, Insya Iya, itu saja, Pak Deki. Ya, Terima sudah itu saja. Deki, barokatulohiik. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deki interaksinya, naam silahkan Mister. Ya, tentang pertanyaan tentang masalah yang berkaitan dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang sesat bagaimana kita untuk menjaga diri supaya kita tidak mengikuti pemahaman yang sesat itu uh, yang pertama yang harus diperhatikan kitanya untuk menghindari pemahaman yang sesat kita harus belajar dulu <tuh> seperti yang tadi saya sebutkan kita wajib menuntut ilmu syari'i kalau kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu syari, kita tidak akan tahu Agama yang hak, agama yang benar, juga lawannya dari seperti tauhid, lawan dari tauhid syirik, sunnah lawannya bid'ah. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar. Yang kedua yaitu kita mengerjakan amal amal saleh. Setiap kita tahu bahwa itu hak, itu benar, dalilnya ada amalkan sunnah-sunnah Nabi itu amalkan bersegera melakukan amal masalah yang ketiga yaitu kita memperdalam lagi tentang kajian yang berkaitan dengan akidah dan manhaj kita harus memperdalam lagi kajian tentang akidah dan manhaj karena kalau kita lihat sekarang ini kajian tentang akidah kurang tentang manhaj juga kurang sehingga apa? Sehingga tidak paham tentang firqoh yang sesat pemahaman yang sesat bahkan terkadang juga ada ustaz yang mengatakan ya itu tidak apa-apa, baik-baik aja. sudah jelas kolongan sesat yang membawa kepada kesyirikan, kepada bid'ah kerana apa? kerana tidak paham tentang akidah enggak paham tentang manhaj maka harus terus diulang pengajian tentang akidah, tentang manhaj kemudian yang keempat yaitu untuk kita bisa tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini terhindar dari syubhatnya albidah. yaitu kita mencari kawan-kawan yang baik teman-teman yang baik artinya kita cari orang-orang yang betul-betul yang berada di atas manhaj yang hak ketika dia bergaul dengan semua orang dia bergaul dengan semua golongan ya mau nggak mau akan terbawa dengan pemahaman mereka atau juga syubhat mereka yang akhirnya membenarkan kesesatan mereka makanya teman yang baik itu penting dalam kita beragama bukan musahil orang yang tadinya di atas kebenaran kemudian dia keluar dari kebenaran hatta dia belajar kepada orang yang paling alim saya ambil contoh ada muridnya ibnu abbas ibnu abbas bagaimana kita tahu bahwa dia sahabat yang didoakan oleh nabi untuk menguasai semua isi Al-Quran Ibn Abbas Nabi doakan dia sebagai habar dan sebagai bahar ulama dan lautan ilmu ada muridnya yang belajar dengan Ibn Abbas namanya Nafi' al-Azruq dia belajar dengan Ibn Abbas tapi kerana dia berteman dengan khawarij dia berteman dengan khawarij jadi khawarij jadi khawarij Maka teman itu penting. tidak bisa dianggap enggak oh, apa-apa, ikut mereka juga enggak apa-apa. Ikut dengan dai-nya mereka enggak apa-apa, akhirnya gabung jadi khawarij. Sebab Allah itu muqallibal qulub, membolak balikan hati. Maka yang kelima yaitu doa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah satkan kita di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbalni. Berdoa kepada Allah. Jadi kita terangkan di atas pemahaman Al Quran, Wasanah, Lafaz, Misal. Berdoa kepada Allah. Dan tera juga Nabi berdoa hidin limaktuli, tapi melihat hak benda ini katah dimentasial serat mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku tera perselisian yang ada kerangkau menunjuk manusia dengan keandakmu di atas seratul mustaqim. Itu ya, tunjuki kepada kebenaran dengan izin Allah SWT. Ya jawaban saya. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Adeki di Rawa Panjang. Kita masih berikan kesempatan untuk yang kedua dari telepon 021-823-6543 Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Dari Pak Iwan Banyuwangi. Ah, uh, Iwan di Banyuwangi. Silakan Pak Iwan. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak Iwan. Ada feedback yang cukup mengganggu. Okay. Dinyit saja terlebih dahulu Nah silahkan ya. Nah ini cara memahami hadis Ini kan kayaknya susah sekali gitu loh Dan kita kan kayaknya Kalau belajar hanya satu dari cetakan itu kan Kurang puas maksudnya gitu Jadi dari perbandingan Cetakan buku dari siapa-siapa itu kan kita baca Ternyata Sama-sama hadisnya ada mengatakan mengatakan Eh padahal makan soheh gitu kan Jadi hmm. Terutamanya kita untuk Mengamalkan gimana itu Ustaz Ya, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan Aha, Perbedaan itu, ya, kan? pentas Aha. Suatu hadis begitu, Pak, ya oh, Terus kita kadang-kadang gini, Pak Kalau belajar itu, katanya kita banyak dari guru kan gitu Ternyata, setiap-setiap buku itu pun kan ini Pengarang buku itu kan juga tidak sama Setiap belajar itu, kita pelajari, itu. Okay. Suatu misalnya gini, saat masalah Kunut subuh itu saja juga lah Nah, itu ada yang mengatakan Bahwa, oh, eh, di situ juga ada yang mengatakan itu jujur mangasuna itu iya. kalau meninggalkan berarti gak sah itu ada seperti itu stan kalau saat sejarahnya saat terima kasih baik. terima kasih Wa salam warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak di Banyuwangi atas interaksinya nah silahkan nustu jadi tentang perbedaan pendapat yang berkaitan dengan uh, hadis ada yang mengatakan hadis itu sahih ada yang mengatakan doa dan yang lainnya artinya kita dalam masalah belajar, tetap wajib belajar. Kalau disebutkan e, dengan banyak guru, ya betul dengan banyak guru. Yang penting semuanya akhidahnya benar. Kita boleh belajar dengan banyak guru. ulama juga terdahulu belajar dengan banyak guru. Tapi akhidahnya benar. Manhajnya benar. Bukan kepada ahlul bid'ah. Karena enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya. Tidak boleh. Pem Nabi bersabda, S. S. S. Inna min asyratis sahir tamas al ilmu inda al sahir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada asawgir asawgir itu ahlul bid'ah kata ya Abdullah ibn Mubarak bahawa ingatkan itu ahlul bid'ah jadi kita tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya tidak boleh dan hadisnya ada di buku ini di akidah al-sunnah wal-jamaah kita tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya jadi kita belajar kepada sunnah yang jelas akidahnya yang jelas manhadnya harus belajar kata, dengan mereka Adapun yang berkaitan dengan hadis kita kembalikan kepada ahli hadis. Karena tidak semua orang juga paham tentang hadis. Ada di alif fiky belum tentu juga paham tentang hadis. Makanya kembalikan kepada orang yang sudah maruf dikenal oleh para ulama di dunia ini bahwa dia ahli hadis belajar. Adapun disebutkan riwayat itu sahih atau dzaih, ya kembalikan kepada ahli hadis. Sambil contoh, ya seperti riwayat yang sering dibawakan oleh kaum muslimin oleh para dainya ikhtilafu ummati rahmatun berselisihnya umatku rahmat ini dijelaskan oleh Syekh al bani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dhaif wa Al-Maudhu'ah di nomor 57 bawah hadis ini la asalah tidak ada asalnya enggak ada asalnya di sini artinya bukan dari nabi sebagian orang mengatakan maudu palsu enggak ada dan juga enggak mungkin bagaimana persatuan umat rahmat berarti bersatunya umat azab. Kebalikannya. Enggak mungkin. Maka dijelaskan di oleh Imam Ibnu Hazm tentang hadis ini batil dan juga orang yang lainnya oleh para ulama Ahlussunnah. Jadi ikhwan di diina berkaitan dengan masalah kita belajar berkaitan dengan hadis, kembalikan kepada al hadis yang para ulama dunia menyebutkan bahwa dia ahli hadis ya. Kita baca buku-bukunya. Seperti Syekh al-Imam Muhammad al-Sun Seluruh ulama dunia mengatakan bahwa dia ahli hadis pada abad 20 ini Seluruh ulama dunia mengatakan demikian Kecuali yang tidak mengatakan demikian ahlul bid'ah Ahlul ahwa Ahlul syirik Tapi ahlul sunnah seluruh dunia mengatakan Kalian baca bukunya Syekh al-Bani Karena dia ahli hadis pada abad Dan buku-bukunya banyak, nah kita baca artinya beliau telah menjelaskan bahwa ini sahih, ini da'ib dan beliau juga berjasa besar buat umat islam ini jasanya besar buat umat islam itu beliau telah mengumpulkan seperti Abu Dawud, sunan Abu Dawud ditulis oleh beliau, sahih sunan Abu Dawud da'ib sunan Abu Dawud sahih sunan termidi da'ib sunan termidi sahih sunan Ibn Majah da'ib sunan Ibn Majah Dia sudah sebutkan oleh beliau Sahih sunan nasai Da'if sunan nasai Dan masih banyak lagi yang lain Seperti sahih atargib wa tarhib Da'if atargib wa tarhib Sahih jamin sanggir Da'if jamin sanggir Artif tiga kita baca Dan ini mudah Kalau kita mau detailnya, rinciannya, penjelasannya Kita bisa baca Bukunya beliau silsilah ahadith as-suhiha silsilah ahadith as-da'ifah Satu jilid dari silsilah as-da'ifah Kumpulan hadis yang lama dan palsu, satu jilidnya 500 hadis beliau tulis. Dan ini sudah lebih dari 12 jilid. Berarti lebih dari 6.000 hadis yang beliau sudah teliti. Dan teliti itu luar biasa. Untuk mencari satu hadis saja enggak cukup satu hari. Untuk meliti satu hadis saja. Dan beliau sudah habiskan umurnya untuk itu. Rahimahullah rahmatan wasi'an Jadi kita... Tanya kepada orang yang faham. Falsalu ahla dikri ingkun tu melata Tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kau tidak tahu, jangan tanya kepada orang-orang yang enggak ngerti agama atau ustadz ustadz yang enggak faham tentang hadis. Akhirnya dibawakan riwayat yang doaif dan mawudu yang akan membuat kita tambah bingung dalam kita beragama. Wallahu a'lam. Yang lain, ini satu lagi Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat Saya ajukan dari dua penanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tadi menjelaskan bahwa Kesyirikan dan kebidahan adalah penyebab perpecahan Namun kondisi masyarakat kita justru sebaliknya ya Ustaz Mereka yang mendakwahkan tauhid dan sunnah Dinilai sebagai pemecah belah umat yang jadi pertanyaannya bagaimanakah nasihat Ustaz Bagi para pendakwah ketauhid dan sunnah Agar stigma atau penilaian negatif tersebut Bisa sedikit demi sedikit hilang Dan menjadi penyebab persatuan dari umat Islam Di negeri kita khususnya Ustaz Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz Ini bagus pertanyaannya Jadi kalau kita lihat sekarang ini Banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah, terutama di Indonesia ini. Nah kita yang berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, melarang manusia dari syirik dan bid'ah, dituduh oleh mereka, oleh umatnya, terutama dituduh oleh tokoh-tokoh alul bid'ah sebagai pemecah belah umat. Jadi kita, ketika kita mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada tawhid, mengajak orang kepada sunnah, dituduh oleh orang-orang yang sudah lama berbuat kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, dianggap kita memecah belah umat. Bahkan kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam sudah. Dituduh ekstrim, dituduh keras, dituduh wahabi, dituduh memecah belah umat dan yang lainnya ini merupakan sunatullah perhatikan bahawa ini merupakan sunatullah artinya sunatullah itu ketika kita berjalan di atas kebenaran di atas manhaj yang hak itu mesti akan dimusuhi kita lihat nabi-nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam mereka mendakwakan kebenaran mendakwakan hak tapi mereka dituduh oleh umatnya apa? penyair tukang sihir orang gila termasuk juga memecah belah umat karena mereka dulunya menyembah Tuhan yang banyak menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari ketika datang para nabi termasuk nabi yang terakhir, nabi Muhammad SAW mengajak untuk beribadah padahanya Allah Saja mereka mengatakan ajal al-Allah ta'alaan wajida inna dala shayu ngjab apakah tuan-tuan yang banyak menjadi satu Tuhan ini sangat mengherankan kepada mereka makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW orang gila kata mereka ini mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tukang sihir Padahal Allah sudah membantah bahawa beliau tidak gila beliau tukang, bukan tukang sihir beliau bukan penyair tapi ini sunatullah sunatullah, ujian kita diuji oleh Allah SWT dengan umat ini apakah kita kemudian dengan celaan seperti kita diam, tidak kita terus berjalan, arti cobaan itu pasti ada, Sambil contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang celaan supaya antum berada di atas basirah untuk melihat sekarang dari mulai surah al an'am. Untuk melihat supaya kita jelas ini bahwa kita di atas kebenaran meskipun kita dicela, dihina, difitnah itu wajar. Untuk melihat di, alam, di ay, surah al an'am ayat 33 dan ayat 34. Allah berfirman, "Katnalamu innallayazunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadhzalimin biayatil ayyajhadun. Walaqad kuzzibat ala ma kuzzibu wa hatta atauna nasruna wala mubaddila kalimatina wa wala mursalin." Sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya menyedihkan kamu ucapan-ucapan mereka itu. Jadi Allah mengatakan kepada firman-Nya, ucapan mereka mencela Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi, membuat sedih. Tapi tidak kekatakan mereka enggak menustakan, enggak menustakan. Akadabi orang-orang zolim, mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sungguh telah dustakan Rasul-Rasul sebelum kamu. Ini hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu dustakan. Mereka sabar. Terang apa yang mereka dustakan itu, dan mereka bahkan diganggu, disakiti, uzu sampai datang kepada mereka, kepada mereka pertolongan kami dan tidak akan diubah. Arti Sunatullah ini tidak akan diubah tetap demikian. Ketika orang berada di atas jalan kebenaran, mengajak umat kepada kebenaran, mesti dicoba, diuji, difitnah, tidak akan berubah. Dan sungguh telah datang kepada kamu kabar-kabar dari Rasul-Rasul terdahulu untuk melihat lagi surah yang lain ini banyak dalam Al-Quran itu diantaranya untuk lihat dalam surah Al-Hijr di ayat-ayat terakhir di surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat terakhir di ayat 97 sampai 99 Allah berfirman Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika waqum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin Bertasbihlah kata Allah wa laqad na'lamu dasungguhnya kami mengetahui annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun sesungguhnya dada kamu sempit dengan apa yang mereka ucapkan kita sedih dengan ucapan mereka kita dituduh macam-macam oleh mereka ia memecah belah umat wahabi teroris keras dan yang lainnya nabi muhammad dituduh juga demikian difitnah maka sungguh kami mengetahui kamu sempit dada kamu sedih dengan tuduhan mereka terus gimana apa yang harus kita lakukan kata allah fasabbih bihamdi rabbika waku minas bertasbihlah memuji allah jadi disuruh terus berzikir kepada Allah memuji Allah, menyanjung Allah dan kamu jadi orang-orang yang sujud banyakkan sholat bangun tengah malam, doa kepada Allah minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini doa kepada Allah ketika sholat yang lima waktu kita sujud, doa sholat-sholat sunat perbanyak ibadah kepada Allah bukannya kita putus asa banyak yang mencelak, kita putus asa tidak boleh Makanya Allah lanjutkan di sini wabud rabka hatta ya, tiada beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya kematian. Tak boleh berhenti dalam doa, tak boleh mundur, tak boleh putus asa, tak boleh dalam hidup ini tak boleh berhenti. <tuh -tuh> Anda perhatikan dalam kita mengaji, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan, dalam kita berdoa tak boleh berhenti dalam hidup ini dalam hidup ini tidak ada islah berhenti tidak ada yang ada maju dalam hidup tidak ada berhenti yang ada maju berhenti berarti neraka Al-Imam Al-Muqayyim membahas dalam kitabnya Madari Yusadikin kata beliau tidak ada dalam hidup ini berhenti tidak ada yang ada maju atau mundur Kita harus maju, enggak boleh mundur. Mundur ke neraka. Berhenti juga enggak ada. Kalau orang kerjaan, pensiun berhenti, ada. Tapi ibadah enggak boleh berhenti. Sampai kalau kita mau ngambil gambaran ya. Alam semesta, matahari, bulan, bintang. Berhenti enggak mereka? Tidak ada yang berhenti. Berhenti hancur dunia ini. Mereka tetap berputar dan berjalan sampai datangnya kiamat. Begitu juga kita hidup. Terus berjalan, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Celaan, cobaan, ujian tetap akan ada, tapi terus kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian, nggak boleh berhenti. Kita harus terus maju, maju dalam menuntut ilmu maju, dalam mengamalkan maju, dalam dakwah harus maju terus. Celaan itu pasti ada, kan ada, pasti, gitu. Nggak mungkin nggak, karena setiap Nabi itu pasti dicela pasti. Antum lihat Surah Az Zariyat. di ayat 52 kadzalika ma atalladhina min qabli mirrasul ila qalu sahirun wa majnun atawa sabi bal hum qaumun demikianlah tidaklah datang sebelum mereka ada seorang rasul maka mereka berkata tukang sihir atau orang gila setiap rasul yang datang kepada umatnya mesti dikatakan tukang sihir atau orang gila ini Allah sebutkan yang menunjukkan kepada istimroh terus menerus seperti itu. Setiap nabi datang di Setiap nabi datang celak. Atau awal dan mereka berwasiat di antara mereka begitu. Saling berwasiat. Belum belum komun tahun dan mereka orang orang melihat itu batas. Karena mereka juga wasiat jangan ikuti lu itu yang mengikuti Quran Sunnah itu wahabi. Mereka saling berwasiat di antara mereka. Orang orang yang sesat sering berwasiat dengan kesesatannya. Kita tetap harus yang hak, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Terus maju kita dalam kebenaran. Karena apa yang kita kaji dari Quran dan Sunnah jelas, yang wajib kita ikuti seumur hidup kita. Al Quran dan Sunnah bukan perkataan manusia, bukan perkataan orang, bukan royi, bukan pendapat, bukan akal, tapi dalil. Maka Allah menyebutkan dalam surah Taah, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظْلُمُ رَيْشَكَ dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Dan tidak akan celaka selama-lamanya. Ikuti Quran, ikuti sunnah, pasti selamat. sudah. Sesuai dengan pemahaman salafu sunnah, pasti selamat. Orang mau celak, mau menghina, mau fitnah, kita tidak usah layani. Tetap kita tambah dekat, tambah dekat dengan Allah. Adukan semua persoalan kepada Allah. Dan kita sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan jangan berhenti terus nuntut ilmu terus mengamalkan ilmu dan terus kita membaca Al-Qur'an mengamalkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah saya pikir cukup sampai di sini mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas manhaj yang hak -ha. dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran di atas Al-Qur'an wasunah la fahmis salaf mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan menunjuki mereka agar mereka kembali kepada Quran dan Sunnah mendapatkan hidayah dari Allah dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Taala dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah yang datang, yang benar dari Allah yang keliru saya saya mohon maaf subhanahu wa bihamdik asyadu an ilaha ilan ta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh